Zumar lehorraren adaburuetan bibele, balanka, aireratu aurretik egoaizearen astinduarekin batera. Zuaitzak dantzan, belarra dantzan eta dantzan udazken basoaren gaineko odeitzarrak. Euri usaina, aranean eta erauntziaren atarian ere ezkilen soinuarekin agerikoaren harmonia sarkorra etak erazagutu orduko betiereko bilakatzen dena patxi ezkiaga dena gineto zure pasażiar ene jaure gure jauregia zabaltzeragoaz gaindaran zua gaur balio erantziz bestela herriak ezpaitigu barkatuko. Gaurgurean Josu Maroto, balio erantziaz itzegitera hurbilduko dena. Eta iruñatik irati goiko etxea kaleratu berri duen herriak ez du barkatuko liburuaz arituko dena, datorren ostegunean beaseengo igarza jauregian aurkeztuko duena. Iriterraezaguntari. Eta eledaren kantuak kontuak rapak eta beste. Ger bardin zennaxi. gaitsutaunge torri itakara itsarenaots jose eta ekaitz goikoetxea teklatzen mailan eleber aviojarren matimaialena sikinga na nesta silo tari segure irratian zaude entzule eta hau, Itaca. Isunes nadie historia. El lua parcingenandin mi día. Zazian Zerra naiz Ni basa Zerra naiz Jaizki Beletik Itxasura Jauzika Doan Hemen Jauzika jauzika Doazenak eta datozenak Asteak dira eta astea joan eta astea etorri joan eta itzultzen zaiguna Jose Goikoetza Lagabakio etandraitzeko ondartetan mintzatzenaiz. Naur berri... Oraindik ondartzetara hurbiltzeko moduan ez Goierri aldetik Jose baina datuak oberantzko joera hartuta mai datuak eh beraka datorz poliki poliki izango nuke, eh incidentzia maila bera dator eta horren ondhoi bai, frogatzen digu ba, e, ja gai gehala ez bereisteko zein dien e, gure aulguneak eta zein dien e, covidaren aulguneak ez eta horrek, horrek alerta jarri beharko liguke eta zurtziaz e, jokatzen, jokatu behar, nola jokatu behar degun e, e, aurrera egiterakoan ez e, bai, bera kadatozera ikusteak, e, badu bera riskoa, erlaxatzekoan eta hori da gizartearen eta gure haulugunetariko e, bat eh ikusita ja bera dator la datos e, datuak eh iges egitea errealitateetik erlaxatzea eta, eta berriro ere ba, laugarren edo ez dakit 5 edo laugarren 20 olatuaren e, e, bidean e, jarri ez Orduan ba ez, justu ere, eh kontraren genduke, ez? Eh ikusita zein diren eh kovitaren eta eta zein diran konponbileak ertain diren bideak erlaxatu partez, ba hain justu ere e, itxaropentsu eta argia horren gerozeta gertu hau ikusten degula txertoaren eskutikan, ba, zurtziaz kokatu, eh e, las surfaren sentzu batetikan eta eta hori da, ez? Eh, berri dago gogoratu gizarte indartxu bat egiten diguna, ba, e, egoera egoera ezagutu jakitun izan eta distantziak eta muxukoa eta eta oraindikan ba talde harreman horiek e, oso mugatuak e, mugatuetatik han e, aritzea, ez? Eta bai, ez dakit ni berri lo naiz nahiz, bai, esaten ez u horreindik gintzezke junez ez seguratik eta ez behar seindik e, ondartzara eta eta dagoeneko ari eskatzen, ez? Nola baiteko ba, bono, e, e, neurri perimetralak e, gainditzea eta egoera horretan jartzea. Horrek Beres Bere horretan ez na geilegi bildurtzen ez Ordor daukago aldamenean naparroa bestelako planteamendu batekin eta oso ondo di joakkieena ez azken batetan e, batetanmenportena da norbera bakoitza bere mugimenduetan no nola nola haitzen da alde batea eta bestera ez eta orduan ba, bueno, ba, bideak uki mendirako edo ondartzarako ba, ba, e, tentuz eta e, egiten balddi bad ditugu eman beharreko pausuak eman bat emaldin bat ditugu, ba, elduke hon behar, aparteko, aparteko e, e, arazorik ez. Baina, ez dakit, ez dakit, joera badukagu oso errez hori, e, e, bere ala harreta galdu, ez e, ere, zein dien gure arriskuak e, e, aldein eta, eta zukusiarena, edo edo ikusten ez degula jarri, eta Eta hor, narretatxo jarraitu berde gula, ez izbaten. Bai, honekin lotuta, eta ia zeratikan, ez, e, komentatzen, e, torrina izen, e, gaibat, ez, e, e, gizartearen, banakoaren, e, audadeak, eta, bueno, niko oso, oso lotzen ditut e, eziketarekin, ez, baloren eziketarekin, eta, e, bai, aldekin esfuertu, sakrifizio, e, konzeptoien e, garapenekin edo garapen falta horrekin, ez, Eta, bueno, honekin rotuta, ba, bueno, irudia litzeke hor Bizkaian balmazedan, hori e, bueno, notiziekin da, ama batek e, jotzen du udaletxera zanez, e, ba, planteatuz e, bere semeari e, e, boteloi batetan parte hartzatikan, ba, e, berreun euroko isuna jarri diotela, eta ia ezin alziteken, ez, berreun e, euro oieko ordaindu parte Ez ordez, ba, ba e, zerbitzu sozialean, ez, e, bestenganako zerbitzu horretan, ba, hori, ba, ba ez, e, zigorra, eta nik esan gonduk ez zigorra kasuanetan, zentzia eskoz ez zentzugokoa, eta ezitzalegoa litzekela, eta hori planteatuz, ez, jose, derra litzeketan, nik gizarte hortan, eta planteamentuak eta bideak, e, hori etxek dira, ez. gainerakoan, Jose, non nora joduztu astea? Bueno, o, ba oikoa bezala e, usurben behin edo e, muru mendin izan naiz eta gero, ba bueno, atzokortan ere baserritik ere bai, hortxe kimak eta lanetan eta, bueno, e, maixo hundi batekin, aldamenean, kabinokin eta, bueno, ba, e... E, zagasti txikiadokago errezila gehien bat e, dozena bat arbola edorrela, horrela aspaldi, aspaldian e, aldatutakoak gian e, berrogitamar urte irudu gehiurte eta bueno garbitasun ederra eman genion eta bestelako argitasun bat e, hartzen dutela jarri zeak genitxunez e, e, arbolak eta, eta bueno, e, guztora bukatu gendunez eta bestetika ba, bueno, okera ere bai aspaldiko ezagun lagun e, gabinokin e, berrigetan aritzeko eta, eta beti, beti edarra izaten da, edarra, izkera, auskera, zugarri aberatxa e, eduelako eta ari entzutea, e, ozen gaiei eltzen diola, ba, asko ikastea dela ez. Eta bero nahi konuke karri ere ez, e, hau baino gai bat e, serioagoa eta da berri dore ez torturarena. E, Mikkel Zabalza intxorron torturatuta iltzutela frogatzen duen e, grabazio bat e, zabaldu du, kasu honetan publiko e, egunkariak. Eta era berriro ere, ez, aurreko astean edo bi aste hortze berroi 40. urte hurrena, e, Jose Arregirena oen dala asko ez ere etxeberria, e, e, lasa, zabala, eta eta garbi dago, eh? ez da kasu bat, ez dira bikasu, eta balbakarra beha izan da ere izugarria, litze, eh, izugarria, e, hor e, bizitza, oen da bizitza e, kendu, e, kenduta ez, e, tortura bera e, gizaskubi den urraketan gizaskubi, e, e, E egite importantenetako bada eta, eta eta hori zarantzarik gabe behin betirako eman direnak ezagutuz eta egia jakin da ikasi, ikasi beharko genduken, era bat era bat era bate alboratzen era bate desagerraraztenez, e, hori baino gauzarik e, e, inhumanuaagoa ez. E, e, uchi bueno uchi ez da ez da olla eta eta hori nik esan gonu ere aski frogatuta dagoela ba e, pentsatu naide garai bateko kontuak direla baino nahiko sistematizatuta edo sistemaren barruan eh sartuta e, zegoen eh e, e, lana egiteko edo modu bat zela ez, ez eta dea dea egia, egia eh e, eta justizia ez eta eta bainbetiko ja e, erabate eh azten den eta ez dien e, ignoiz e, gehiago ematenez. Egun hauetan cinemetan non dago Mikel? Ondo dubu. Ikusgai, ikasgai eta gozagai. Eta nik ere audio horren berri izanuenean Bertxo bat esken ina izan nion jaso eta Mikel Zabaltzari berari. Barne minez zenbatetan, Nondago Mikel galdera, Norbaitek erantzun zezan, Askatu degun airera. Gaurrazken aleak datoz, intxaurron bera. Zein bere arrasto eta detalekin gainera, detalekin gainera. Tortura tuta hiltzuten, froga audio hauseda. Itzek ta isilunek biek dute indarbera. Belarri batetik sartu zaizki gu Baña beste belarritik ezin ditugu atera. Baina beste belarritik ezin ditugu atera. Gehiago ere bagen ituzke, Jose, aletzeko ah, atzo bertan itxarok laguna undi batek partekatzen zuena, sare sozialetan, alaba joan zitzaiola, etxera, triste, bere ingurukoek lagunek gorda esaten ziotela ez zuela hori nahi eta ez gustatzen, gogorra da. Ikaragarria ez, kontu hauek ezti eberriak ez, kontu hauek esango nuke ez, ezagutza daukagunetikan, ez, bizitzen deitxugun egoerak eta pasarteak, tamalak eta, eta oso gogorrak direla ez. Kontu da urtetan aurrera joten geralda, ja dagoeneko gogeita batzgarrri mendean aurrea egiten eta eta berdin jarraitzen degula, ez degula inundikan e, e, e, ez, dakit, e, ez degula. E, ikasten eta, eta konturatzen e, hor sekulako sufrimentua egunda itekela, sekulako sufrimentua dagoela, eta onarrian esanko nuke, jo berriro ere lehen ezik eta itza erabiliteten bezala ere berdin, berdin, ez? E, eziketa falta zaigula, ezik eta balonetan, ba eta errespetua empatizatzea, bestentokian tok, tokian lekuan e, jartzea, ez? Eta benetan larria da, larria Da. eta eziketa asteko etxeetan ez? eta gero ondolenentzegidan eskolatan eta ez baten eta ez besteen ba oso flako gabiltzela. ez baina oso oso oso zerbait ere zerbait esan arrenez eta gero gizartean bertan kalean bertan ere ez eta hortxe orche zenbatetan ez bateko ga eh stakiser e, betaurrek erabiltzen ditulako bestelako potola potoladalak bestea osudur luzea edo Beti, beti horttika, e, e, mundikan, handikan e, mine egin nahi horretan ez. eta horez ez du esterik frogatzen gure gizarte ez gure portaeratan oso aule geala, baino oso oso oso aule geala ez, baina gu geuk hortara jartzen era nokeez. Hainbat guraso irakasle kuadrilako lagun erritar gizartea, GOR DA, GOR DA, GOR DA, ETA GOR DA GOR DA, GOR DA, ETA GOR DA Eta hori oso go gor da. Orain joko dugu Josu Marotorengana eta aste azkenean estreinatuko dugun balio erantzia erakusketan bada irudi bat gor putz duena izen eta Josuri proposatu beharko diot. Beste irudi bat ontzeko, gor da jardi zaiogun. a ser chico ya empecé a ser yo amar y esa niña eso sí que usted bañarán y gustan fui liberada cuando se me dijo a mis padres soy un chico aunque la hace con vulva no puedo sin agua sereneta y rey está tan y dama y que me siento orgulloso de que me reconozcan como chico E, Zarin zementxatzen eta emozionatzen, kantua hauen zuten dean bakoitzean, e, sensazioak eta emozioak erdoz eta areago dihoazte, nik uste dala garraxi aske bat, aske bat e, gorputzera, modu, forma izan eta izateko, eta erabenetan e, zenbait dagoentzun, ordun eta eldarragoa eta edutzen zaitez. naizen bakoitza den bezelako delako eder. Berriki zori ondo genuen, proiektu bat saritu diotelako. Eta gaur ere zori ondo eingo dugu beste arrazoi bategatik. Gaurko egunez jaio zelako Eta jaio izanez balitz ezin izango zituelako sortu sortzen dituen edertasunak Zorionak berari eta gu zorioneko Josu Maroto, zorionak eta urte hon askoan? Eskarek asko kaitz platzar bat zerken berri hemen irratzaionetan. Zer sentitzen da aurko egunez, Josu? Bereziak aldira, urte mugak? Ba, bai, bai, beti dira bereziak, ez da. E, berragoita zei, berragoita eta, bueno, 2008a bat, e, 2008 berezi eta harralo baten ondoren, Eta bueno, ba nik uste dut, e, oparo oparo hasteko barekin, e, urtea eta eta urturrena, dena dena oparotasunean bizitzeko gogo horrekin. Hei esan, bai, gogotxu, gogotxu. Zer dauka une honetan josuk ospatzeko? Ba, ba bizia, <laughs> bizia eta bizia biziak eskaintzen dugu gozia. Batzu tango eta da, beste batzutan shamorragoa, baina bizia ospatzen dute. Yasun egunero saiatzen daiz ospatzen, Baina bueno, gaurrera era bereziean ospatuko dugu. Mm -hmm. Eta nola, nola ospatzen duzu bizia? Jozu. Ba, basortzen eta unero bizitzen, ez da? Nikuste daite unero hori duen garrantzia ematen. eta eta sortzen ere bai, nikuste daite sortzea dela gure gure bizia ospatzeko modua. Mm -hmm. Denbora urrutiregi joan gabe, Josu, asteazkenean balio erantzia, proiektua aurkeztuko dugu zumarra dako zelei aretoan, konta iguzu, pixka bat, nola sortzen den proiektua, zer zenuen buruan, eta nola joan den gauzatzen? Ba, begirani guztu, erantzian, bueno, nire urte urren honetako, bueno, ba, polipolitoat izango da ez da, ezagor bertan, asteazkenean izango da, baina, bueno, Balierantzia da ba urteonen urtarrigen, urtarriaren batean esango nuke hasi, sortzen den proiektu bat. Eh, bueno, nere edertasunaren, bueno, ni marrazkitari, pintore, bueno, marrazki munduari ibiltzen naiz eta edertasunaren bilako, bilakera o, o bilatz horretan ez e, sortzen diran irudi multzo batago, da, hor oinarrian. Azkenaldean gize irudiarekin e, su laneean nabil eta edertasun edertasunaren bila ez da edertasuna baino kontzeptu edertasuna kontzeptu orokor batean eta eta unia, un, oroko eta diorian oñaarrizko batean eta edertasunaren esentziaren bil ez da e, bien artean iida egun testu batean jartzen dugun bezala ez da edertasuna da ez da argia gorputzua tipuzten egiten den isla da ez da gorputzak e, ederrak direlako e, gorputzoorodalako ederra ez da argiake lastanzen duenean. Eta nik uste dut marraztea dala neretzako berertasun hori bilatzeko eta gorpuzteko behar bat ez da. Josu, argiak, gorpuz guztiak, lastan ditu? Bai, noski, bai, bai, bai. bai. Denok, denok aude e, mundu honetan eta denok gare argia, argiaren pean ez da. Eta, eta noski, argiak ezu du berizkitarik egiten, berizkitarik egiten, pertsonak egiten ditugu asko jota, argiak ez. Argiak dena lastan du. Gorpuz guztiak dira beraz, ederrak? Noski, noski gorpuz guztiak dira derrak. Eta nere bilakera ontan, o nere bilaketa hontan hori e, hori erakutsi nahi dut ez nik uste dut. E, bueno, e, marazkiak sortu ziren, gaine, bueno, niretzako oso momentu berezian, megisan alabalokatan hori zirena prozesu batean sartuta. Eta, eta, bueno, ez da, ba, estereotipoien... E, Ez kontra baizik, eta beste estereotipo batzuk edo edartasuna beste zerbait dela dira zi nahiare agian egongo da hor. Eta orduan gorputzak marrazean arzinditzen eta eun, eun gorputzeko marrazeko serie batekin nuen urtarra gian zeharretan. E, Marraziotek aipaz batean egin ditun, asko bueno, banerea labaren ondoan ospitaleko zila batean egin ditut eta eta gero gorputzoilei eta marazki jei ba bon ba, bueno, lagun hon baten laguntza e, eta bueno, lagun hon bati zuri zehazki e, ze bota mu bota eta jareko altzeek egitza zuudite esaten ginuzte barrazki hauektan eta hor sortu zen balio erantzia proiektuaa da e, nire edertasunaren eta gorputzaren bilakera bilak horretan eta gero horri buruzzuk egin zenuen e, ba, bueno, e, irakorketa jaio eta, eta bueno, intelijenta batekin da. Edertasunak orduan, ez augarri jakinik badu edo estu? Uff, uh, e, nire ustez edertasunak edartasuna barruan, edertasunak barruan zerbait sortzen digu, ez da? Eta hori da edertasuna. Barruan, e, platzerra eta, eta ongi zatea sortzen diguna edertasuna, digustu edo. Josu, e, irudiak nolakoak dira? Bertaratzen direnek, ze irudi, ze estilo, ze teknika e, ikusitako zatu izango dute? Bai, ez bezala nik uste dut, eta, bueno, komentatizkendako bezala, erakusketa honen, e, zeetako bat, e, e, ez hau garritako bat, nik e, freskura dela, ez da? E, Irudiak dira oso irudi solteak, zanik eh, volumena zemateko oso trazo sueltoekin eta askeekin jokatu dina izan dut, eta volumen hori jasotzeko, eta languziak eh, iPad batean, eh, tablet batean egin daude, eta, eta bueno, esan, ordena gaiuz marraztuta daudela, baino eskuak ematen duen freskura horrekin, eta uste, bueno, erraminta bada, eta honetan eta errestasunagatik, eta emandidan jorasagatik. Ba, irudi guztiak eh aipatian sortutako irudiak dira. E, orduan hori da eh ehun irudi sortu dituen, baina azkenean erakusketan ba bat irudi erakutsiko ditugu eta 60 irudiri itsmana jarri beholako, ez da. E, bueno, zuri ekaiti irudi horrek sortzen sizuen eh sensazioarekin edo edo sugeritzen sizuenarekin, ez da? E, jantzi ditugu irudiak. aste azkenean izango da, orkezpena, eta asteazkenean dagoeneko bitxanda beteta berehalakoa alakoa izan da erantzuna, josu? Bai, bai, egia esan eskertzeko da, eskertzeko da, bueno, lehenik e, sumarako kulturitxari nik uste du eskertuko niokela, ze proiektua, bueno, marrazkekekin eta zurekin itzegin eta, eta pixkat proiektua gorpuzo genuenean erakusketak erakusketakieteko aukera, aukeraz galdetzean segituan, erantzuna primerakoa izan zen. Eta egianzen harritzeko edaz da, urtargian hase genuen proiektu bat, urtsaian gorpuztu eta martxuaren iruan egia erakusketa egingo dugu. Eta horrez gain, e, guk nahi genuenan zen, e, erakusketa horren aseran behintzat, ba, ba bueno, hibilbidegi ba, e, datu bat eginez da, gure, gure irakurketa etortzen zen jendeari erakutsi, eta, eta piskat esplikatu ez da, idutzen segulako, asko berazton dela bat ez ala berrien eta ikusi edo edo sortze prozesu artisan izan den eta guri gure irakurketa zin izan den jendeari irakusteko Ordoan, txetik, aukera hori izatea. Orduan kulturetzetik aukera ematze guten ere hori egiteko baino konturatzerako eta foroa foro gaiak firelata zazpiretan egin bar genuen lehengo saioa zazpiretako saioa bete egin zit egun zabaltzerako 8 jarri genuen beste bat eta 8 ere bete zaigu. Orduan, bueno, peltxatu duguna da, ba, e, martxuaren amazazpian beste emanaldi bat egingo dugula prinzipioz, eta, bueno, horretarako, ba, kulturetxean eman barko da izena, e, bertalatu nahi duenak, ba, ba kulturetxean eman barko da izena. Aurreko ostegunean izan ginen biok, kuadroak esekitzen eta zegokien urrenkeran, edo ez dakit, zegokien urrenkeran, guri momentuan irudituz ditzaigun urrenkera egokien ea palatu genituen, Zei itxura, zei itzuli zinen etxera, zei irakurketa egin zenuen? Jo, ba, gustuera, gustuera itzulizan, eta gira zan da, askotan gertatzen zegoen sensazi da, askotan eh? ikusten, eta sortzaiei gertatzen zegoen da, momentuan sortu, ez da, momentuan agian kriston e, goraldi haukitzen dugu, ez da, eta horrengo gunean lanari begiratzen dugu ja zalantzak sortzen dugu, ez da, baina okaz honetan e, lanak esegita etatenak eta denak e, errenkaban ikusik Nik gustatzen den oso so o so material potente, gustatzen eh eh esanaiondiado que material bat, eh eta eta eta nik uste dut, bueno, etortzen da jendeari zerbait sorralaziko dio, ez da? Eh dio barruak mugituko dizkio, edertasunan nik usterendabarituko dula estereotipo guztien gain gaurko uneko estereotipoengain ez edertasun hori. Horre engañeko irakurketa egiten lagunduko dugula, de gula, espero detera gusetan, eh? Zaiteraz geldin, nire islam ezagun. Behar luke, baina da ez ezagun. Atzakun. Josunika hitortuko dizut, proposamenarekin hurbildu zaizkidanean, Ikarari postu nintzela, ni ere egun horietakoren batean nintzelako zuri beste proposamen batzuk egitekoa, ilusio berezi egiten zidan e, zurekin elkarlanean zerbait sortzeak eta zu aurregatu zinzaizkidan, eta oso oso proposamen eta erronka bereziarekin, hitz e, bat eskatzen zenidan irudi bakoitzarentzat eta eta erronka oso ederre hitzen zitzaidan baino aldi berean e, ez erresa 20 Baina Baino niri erronka zailak ba gustatu ditez zaizkit eta oitu xamar nago e, aforismoak eta sortzera azken aldian e, asko sortu ditut baino aforismoek eh nekez izaten dute hitz bakarra eta esateko daukagun guztia edo irudi batek iradokitzen digun guztia hitz batean biltzea Erronka ederra da, baina baditu bere arriskuak. Azken batean, e, bertxoak idazten ditugunean, edo aforismoak idazten ditugunean, batzuetan, ba, itzen batekin edo ez gara oso gustorak geratzen baina, bueno, e, bertxoak bere osotasunean tasunean, ba, behar, behar, ba, salbatzeko modukoa. da. Ez, e, oraingo proiektu honetan, itzak bai ala bai e, egokia izan behar du. Hau da, hitza bakarra da, eta bale edo kale. Orduan e, horrek asko, asko tentatzen ninduen eta aldi berean e, pixka bat e, e, izutzen ere ere bai, baina egia itortuko dizut, inoiz ez bezala gozatu dudala eta oso oso ondo pasatu dut. E, itzen bilaketan, e, ni Euskararen hizkuntzaren maitale ikaragarria naiz asko gustatzen zait hizkuntza, hizkuntzaren barrunbeetan, eh eta orain arte deskubritu gabeko hainbat e, gauza deskubritu ditut ba hitzen adiera ezberdinak eh hitzen oskidetasuna eh hitzek proposatzen dizkiguten bide ezberdinak eh letra baten gora zenbat aukera berri zabaltzen diren hizkuntzan bertan pentsamenduan e, moralean Sentimenduetan eta niretzate altxor handi bate jarri zenidan idan e, parez pare talentlengoan egie esan e, zelai aristin. behin hurrenker osoa, hirurogei kuadroen ondik norakoa ikusita ba oso, oso oso gustora etxeratu nintzen. Eta azu esan ildotik ni ere asko erakartzen hauena da ikusleekin bertaratzen direnekin elkar hori sortzeko aukera, ez? Ciruditzen zeidalako oso ez izan daitekeela e, erakusketara hurbiltzea irudiak nork bere begiradatik aztertu baino aldi beran aukera izatea, ba gure irakurketa, gure sortze prozesua bertatik bertara jarraitzeko, ba, ez? E, ez gaudela koaino horretara, ez? E, askotan obra da ikusten duguna, hu da azken emaitza ondorioa, baino lenguan komentatzen zen duen bezala, ehun marrazki egiteko ba, seideun, ez? Zirriborro bintzat ondu dituzu eta, eta hori ederra da, ez? Ikustea bertaratzen direnek, ba, Azken emaitza horretara ba nondik nora helduzaren josu 600 bat esaten zenuen e, onduko zenituela ba, Bai bai llegiazan hori da ez da pizkate lengogunean konparatzen genuen ez da nola eh polumena eta gorputza gorputzearekin ez da eta kasu honetan ere aipatzea nola sortu ditutanen guztiak eh esango dugu ere bai 63 di hitz ez gain e, bideo bat izango dala ikus gai erakusketan eta bideo horrek jasoko ditu nire sortze prozesua ez da e, Leleengo marratik, kasi-kasi azkenengo marrara, egun eh, marrazkiak sortzeko sortu ditugun, beste bosteun marrazkiak ez da, asko, ba bueno, bazakarrontzian edo kasunetan ziberespazioan gelitu dira, zeborratu egiten nituen, ez ditarako agian gustera gelitzen, eta hoietazi egun gorpuztu dira, ez da, nahiz eta nere buruan eta nere eskuan, ba, ba bosteun zideun marrazki hibrideren segurien nikezak eta eta bi bueno bideo hiri izango ke erakusketan erakusgai izate z gain, ba YouTube nere ba, kanalean ikus gai izango dala eta esternatuko da ba martxoaren 3an e, orduan izango da ikus gai. Orduan ba bueno, ezpertaratzerik jendeak mintzat ikusteko aukera izango du. Eta espertu egin niuke e, bueno, bideoan e, bideoko musika e, bueno, ba, bere adalako eta eta bereak ere ba bueno, ba, bere bere bere bere satiriare jarri berako Nik izan dut bai ikusteko eta entzuteko paradata ta plazera eta hemendik ere bioakio Joni Gure eskerrona. Edarra baita berak konposatu duena eta eta balioratzia ematen diolako hain zuzen erakusketari eta bideoari berari balio erantzi hori ez da, artearen alorretzerrinak nola batu ditugune proiektoretan, ba, izen buru beretan ekaiz proposa Naiz eta lelengo itza bilutsi izan zen, eta hornere nere, ote kutsuna ikutu zenuen uen, eta hori izan zen proiektoren haserako izen buru gizara biligenuena, gero balio erantziak e, ba, nik uste dut jantzi duela, e, erakusketa eta, eta politi izango dara. Eskertu ere matxini, e, pixkate obra, digitalen egindu dago, eta horren, bueno, berse ba, guztia, bera, bera laguntzatze gindugu, eta, bueno, bera erite eskertu neniuke. Ba, proiektu, bera gara ere, ezitzatekelako ez, ez, posibilitzen goda, da. Eraun bueno, eskerberetziak ere ma, matxin egazpiko matxini. Hori ere, edera da ez da, Josu. E, adirazpidez berdinitako lagunak elkartzea eta eskuez berdinak inguruan izatea. Eta, ba, e, ba, e, asko laguntzen du, nik uste ditzen hori lako, sentitzeak ba, asentitzeak eza, ba, asko laguntzen du, eta sortzen jarraitzen laguntzen nigu, eta. Eta bakasunetan, bari ba, bat zuritzak, jonguenagaren musika, ba, matxinen eskua, ba, produziera, korduan. Ba, nik uste dit, e, eman diotela proiektuari freskura, eta lenguaren esateken metzela, errestazun bat eza, e, inglesezetan metzela, flugu bat eman diote proiektuari, E, Benetan izan dela, batxin parte bat bezala, e, oso erre sortu daren zer behi da, eta, eta nikuset hori, etortzen da jendeak nabarituko dela, eta espero dut hortaz jaztea jendea ere. Zui osu bereziki irudiaren eta marrazkiaren bidez, adierazten zara, baina haste azkenean, zer da, esan nahi diezuna, bertadatzen direnei? Itsez ser adierazi nahiko zeniek. Ba, ba tazuna, eta bizitzaren edertasunari buruzko nire begira da erakutsi ni eh? Eta eta bueno, ba, ba artean niretzako bilak bilaketa hortan laguntzen didan eh badala, ez da? Eta eta hori elerazi eta batez ere jendeari nire ilusioa eta nire nire pasio hori Ba, nire pasiortatik piskate banatzea lortuko banu guztora geltu gundizoteke. Egun hauetan, Gorka Hermosaren azken lanaren azala ere gozatu eta ikusteko aukera izan dugu, zauk egina, ez zau de geldiegoteko, Iosu? Ez, ez, azan, azken aldian, esaten nombetzela, bueno, 2008 bat, oparo, oparo hasi dugu, eta, eta bai, bai, gorkarmosare ba laguna dut e, txikitatik ezagutzen dugu elkar artista hondia eta elkar lanean aritzeko plazerra izan dut ere e, behin baino gehiagotan eta azkeneko diskarako deitu zi denean ba ez dezen, bezala ez eh erronka erronka izan ze denbora errekor batean egin izan barken egin izan bezak egin barkenuen diskarren azala baño, bueno, erronka gustatzen zaizkigu eta eta aurrera egin genuen eta ikusten badu, bueno, baiitza politia dela, gorka ere gustora dago eta ni ere lanarekin, ba, bueno, ikusten utzete lan politia izan dela eta horrelako proiektuan hitza ba, beti beti gustora, zorte prozesu horretan ba, ba bueno, eh alorres berniai ko tusa bat, diska baten azalak, bueno. Ba, bai, saltza, saltzam. Sal Berondeiz ulaba, Josu, ospatu merezi bezala gaurko eguna eta Datosta egunak ere bai, asteazkenean ere modu berezian ospatzen jarraituko du eta segi, sortzen eta eragiten. Mi esker zureik gaitz e, zure iratsagan eta la eta gogotsu asteazkenan berriz zurekin egon eta eta beste proiektorri bueno, va ba, eta eta erakusgain jartzeko. Bie mi eskerren. ondi bat eta asteazkena arte. Beste bat zaindu mundi. Gokoratzen aizu egun egunitx bazela Zu eta bioka inpozik lagun artean geundela Oroitzen zaitu ta nala eta zorion txu zinela esnatuna Balio erantzia, jo sumarotoren irudiei ekaitzgoiko etxearen itzek eskue manda sortua. <risa> Datorren aste azkenean, sumarragako zela aretoan, arratsaldeko zazpietan eta sortzietan izango dute aukera bertaratuko direnek gozatzeko. Esperantzari utze Orain gonetan Zumarraga eta urretxuko eta legazpiko Erritarrak izango dira ukera izango dutenak alabe harturik, baina dagoeneko bitxandak beteta daude eta martxuaren ama zazpirako, arratsaleko zazpietarako beste txanda bat eskainiko dugu <messim ilusio> eta jendea irudieta itz gozedenez saiatuko gara, saiatuko gara eta ari gara, lanean balio erantzia erakusketa inguruko herrietan ere zabaltzeko eta erakusteko. Ederra da, Jose, horrelako proiektuak nola sortzen diren ikustea? Bai, oso, ederra da, e, bueno, e, proiektu en e, sormen horretan, ba, emozio, sentimentutik, pentsamendutik, e artista zen horretatik e, asko dago baita ere partekatze horretan ba, ba, pertsonan arteko arremantze aberatxe eta eder batetik eta, eta bai nik uste e, bueno hori e, neurri baten edo besteen e, deno daukagula zoria, ez e, hortara jartzeko di falta seguruna dago gehiengo batean negatan nigan eta eta begondai zuela begondai zuela ba egitasuno batera txu hau ba jendaurrean e, jartze hori bai bizitzaren ingatze e, eta piparrori ez, beharrezkoa den hori bat ez dakiz dimensio batetara e, iristeko, eta plantean entuan, ba, bueno, komentatzen zen duena, ez, e, askotan erakusketatara, hogienetan esango nuke, e, e, iristen gerala nahiko modu pasiboan, ez e, eskintzen da hori e, formatoa e, e, jazintzilidago eta e, gerturatzen gera, eta Eta, eta bueno asko gutxi ba bueno, gustatzen zaigu, zaigu gustatzen, baina ezzuk esango oso ezia gaudenik eta horretarako bauno e, jendea gizartea e, e, ezi egin berda, ez? Era ezitzeko modua eh e, gerturatugu, gerturatzen dinekin batera ba, ba bueno, e, interazio bat e, sortu beharrean e, dago ez eta e, garbi dago eta zu inor baino eto godezu ezuek artistok e, ba, bueno, irudi batek bati e, zerbait esaten diola eta beste bati beste zerbait esan diezaiokela eta eta biak direla e, egokiak eta biak direla zuzena, baina harek aberastuko dugu e, aukera ematen baldin bada ere e, bi ideia oiek kontra jarri o edo e partekatzeko moduan jartzen baldin balitugu ez? E, planteamentua i, bilatzea e, eh e, e, eraginkor bat, ez? artean geundela Ain zuzen ere bertaratzen direnak ikusi entzon eta gozatu ondoren ariketa hori egiten ere jarriko ditugu. Nikontan ere ia ja, hiruharren, noloharren aldiz da hizketa azeatzen deala, aipatzen deala eta jo, beti beti kit, eta izaten die lehenengoak, ez e, aintzat eta kontuan hartu beharrekoak eta die eskolak eta, ez hasi ume chiki-chikitatikan eta eta, bueno, ez diren eznarte eta eta hori, ez jo egon bitazu zena eta leginak egin berko liratekeela, ez chiki-chikitatikan e, e, Juteko, ez tenjuteko, ez, erakusketa mota bateko izan, lago bestekoa izan, ez. Bila katu ilusio erauntxia, maitasuna izan daiteke min Gazia gazdia. Oro itzapenek esnatunautea metxeta. Balio erantzia. Naiz, etzaudela, etzaudela, etzaudela, etzaudela, etzaudela. Josu utzi eta balio ez eta erantzteaz asko dakien batenganagoa zorain. Liburu eder bat, gorpuztu duen, arreba, eta lagun handi batengana. Gogorralatza ta zailada Juan Sarela onartzea. Irati gekoitzea. Egunon ongietorri eta zorionak. Eskerrik asko gaiz. Egun Dagoeneko eskura daukago, zuk azkeneko urte urte bete pasatze honetan eskuartean izan duzuna, zure eskuetatik gure etara egindu salto herriak ez du barkatuko liburuak Bai, eta sentipena oso berezia da ez da inbeste denboran, ba, urte terdian oso oso zurea duzun zerbait ba, laua izutara askatzekoa ez da e, egiten arizaren une horretan, edo bukatzen arizaren momentu horretan nahi izaten duzu eta sentitzenazu gogoa, ez, eh? irakurleekin partekatzekoa. Da bueno, momentu egizten denean alako bertigo moduko bat sentitzen du batek idazleak edo nere kaso mentzute nik neuk baina baina bertigorren poza ikaragarria da, ez da. Orain arte prozesuaz, sortzelanaz ariki izan gara tarteka zurekin hitz egiten behin bukatuta Zein da, zure sentxazioa, sentipenak zein dira? Ba, ba erabat ustu nahi zenaren e, sentsazioa ez. Gaur e, goizan, pentsatzen nahi ez, eta burra zetozkidan, ba, eleber jaio zeneko momentuak eta uneak ez da, e, erditze brutal bateko momentuak ez, euragertu eta bati burruti pasatzea ba nola izan naiz gai hau egiteko, da, Bantzeko, antzeko sentitzenak. E, izan ditut bukatz prozesu horretan eta eta ditut oraintxe, ez? Eh, galdetuko balite da eta urrengo bat izango da edo jo ba, ba izatea nahiko nuke, ez? Baina oraintxe nire buru allí galdetzen dio hori da, ez? Nola izan naiz gai alako zerbait e, erditzeko, ez? E, izan naiz Baina nola izan naiz? Gai hori prozesu hori guztia bideratu eta eta borobiltzeko, ez. Ze, negi esan, eh, zentipenak, zentsurik honen eta positiboenean gogorra dira bai. Erdiminekin parekatu duzu, LDR Jaiozeneko erdiminekin parekatu duzu liburuaren erditzea eta hain zuzen ere mina erdian dago liburuan bai ori da ba, e, erabateko ustutzea da ez eta ustutze horretara bitarteko lanketa oso oso e, gertukoa da ba LDR eh nuela ez e, berarekin nuen harremana oso oso oso hurbilekoa da eta liburua idazten aritu zen bitartean ba bertan bueltaka eta nere inguruan eskueman da izan ditudan pertsonekiko harremana oso oso Eztua izan da ez eta bueno, ba, hori kanporatzeko momentuan ba, ba gertutasun hori horri berari urrunda dine bultza egitea ba, ba, ba oso oso parekoa eta zen bezala, ba bezala baina erdigunean hartuta baina bada min, min gozo bat e, kanporatu beharreko min gozo bat ez da zure baitan gozatu eta goxatu duzun min bat eta kanporatzeko e, beharra sentitudo e, ezuna ez horretatik e, sortua dago hau guztia da herriak eztu barkatuko liburua Duela Urtebe pasaje aurte tardi gutzigora bera aurkeztu zenuen igartza bekara lagina herriak eztu barkatuko izenburuarekin eta euti diozu askotan aurreko sarituek Laginaari izenburu bat jarri eta ondoren liburua beste izenburu batekin arrgitaatu izan dute zuk utsi diozu. herriak ez du barkharkatuko izenburuari. Bai eta hori degogo hand, ezta e, zataren eman gennduenean eman zutenean eta zataren e, laginaren aurkezpen hartan, anantxe elkar arrgitalettzean eta egun bertan behar zeen egindako aurkezpenean e, ez da egitahau txikiarekin Espainiina nahiko Josita, esan nuen ez da, oso konbentzitutan engolako, ba, eutxinaiko oniokela e, urteterdi denbora asko dela, eta urteterdian e, kontu asko dertai gezkela, eta burutazio derriak ere izan ditzakegula, baina gustatuko ditzaiakela e, eustea, sortze prozesu hori erabatitsi gabe nere baitara. Eta, eta eutxidiot, e, bueno, e, esan bezala urteterdi asko da, urteterdian asko idatzi dut, eh liburu ratu dena eta liburuaren eh ondoan ba, sortutako zirriburroetan ere asko joan da ez, eta zirriburro horietan ba, bueno, ideiak ere izan ditut ueltan izenburuari dagokionean ez, baina erabakia nuen hori zalantzan jarriz, baina ez da liburu batek eduki al izango balitu ba bizpairu izenburu edo titulu ba, izango nituen aukeran beste beste pare bat. Ba idatziera konturatu nahi zelako badazu dela zenbait esaldi errepikatzen dituenak eta bueno ba, bat izan zezaketela baina esan oso lotuan nengoen e, izenburuari eta arrazoietako bat ba, bueno, ba, orduan e, azaldu nuen, eta liburuan kontu horrekin bakarrik ez beste kontu askorekin ere hori azalteratu nahi izan dezte oso geure egiten ditugula e, gizarteko tribu ezberdinek talde ezberdinek Oso bere egiten dituzela, ba, zenbait hitz, zenbait kontzeptu, zenbait ideia, besteen gana badiru diritxe ezin daitezkenak, eta hori etzait bat e, e, batere gustatzen. Hitzak e. denunak dira, ideiak denunak dira, esaldiak denunak dira, paretak denunak dira, eta esaldiak ez zinditu gualde batera edo bestera ba, geure egin ez da. Bi haste inguru badira? Zure liburua liburu dendetan eta liburutegietan eskuragai dugula eta hasi dira lenda biziko irakurleen iritziak eta iristen ari zaizki zuelarazten irakurleak beraien sentipenak zer da orain arte jasotzen ari zaren aradi Bai biskatako neguziak eh sorpresan e, harrapatu nau eh etzera iritsi zen xabete liburu eta bueno ni pentsatzenan ba aurkezpen arte isil chamarrean edo eutzi beharko geniola baina liburuak argi ikusi eta behera zintzilikadatu dute ba weborrietako e, liburu dendetan eta bueno elkarren weborri e, nagusian bertan eta bueno halako zabalkunde bat eman zaio liburutegitara ere iristen hasi da eta liburutegiek beraiek egin diote liburu ari ez ordan bueno ba gure gertuko nei eta inguruko eta bueno salsozleetan oso modu naturalean zabaltzen hasi gara naiz eta oraindik aurkezpena ezten egin eta bueno egoera horrek sorpresan harpatu da, eta oso polita izaten ari da, ez? Eh bueno, hau bada lehenengo olatu bat bigarrena pentsatzen dut ba oztegunetik aurrera e, iritsiko dela oztegunan eingo dugulako aurkezpena bai Donostian eta baita bea zainen ere jasotzen ari naizena, ba, ba oso oso ederra da, ez? Eh E, iruz palau iritzi oso e, eder jaso ditut eder esan nahi dut, ba ez gustatu zaite edo ez gustatura mugatu direna baizik eta beren hitzetan, beren barnean azka egindutenak eta barruan sentitu duten hori eta buruan bueltak aizan duten hori ba jakindute e, niri idazten eta niri transmititzen eta hori hori karagarria e, iruditzen zaituzta e liburu horrek dugan eragin duen hori eh hitzetan hartze eta hitzetan jarritako hori ba idazleari helaraztea eta eta gainera asmatzenari da pizkat nik liburuarekin e, esan nahi dudan horretara e, iristen ez eta bueno, ba, horrek ba era bat eh asebeten au ba ez dira pare bat egun bai iluntzean ba, iruzkin mezu bate irakurtzen ba masia negarrez niduzela ez da poz ez oso posik Alkatzu moduko bat ere bada ez da Be, beti duzulako alako sentipena bueno hau nik idatzi dut irakurri dut 2 3 4 1000 aliz irakurri dut ea nola iristen zaion orain e, irakurleari eta ea nola batez ere eta hori da eh gauz askoen artean e, axola zaiana ea nola eragiten dion e, irakurleari ez nik e, irakurleak Liburua irakuriala usnartzea nahi dut eta usnarketa hori ba, inguruarekin partekatzea hori ba, litzoteke ba, lorten edarrenetako bat. Hain zuzen ere, ezoiko oiko batzuk jasotzen ari zara, irakurren aldetik, eskerrona edo eskerron hori adirazteko modua ez da? Ez liburu bat idatzi duzulako, baizik liburu hau eta horrela idatzi duzulako? Bai, eta proiektuaren berri zabaldu zenean galdetzen zidaten, eta pentsatzet berriro galdetuko dudatela, ez? E, zerbait berri egin izen nuen, alakorik ez istitzen zen, egia da ez dedala e, ikerketa sakon, zehatzik egin, ea baote dagoen, bueno, sentipenak dirageiago, baina sentipen horiek bai estatuak daude, bai inguruan datu zen e, iritzi horien gatik ez da, e, hasta que ikuste eskerrenren eskerron horren atzean hori dagoela banuen gogo alako zerbait irakurtzeko beraz orain arte ez dut alakorik eh, topatu eta zu saiatu zara beintzatitati hori egiten ez? eta saiatze hori ari dira eh, baloratzen ba esan bezala euskal literaturan bereziki, euskaraz idatzizkoan ba alakorik ba topatu ez dutelako ezta eh, puntua Oianadu, Abia puntua eta garapen ardatz e, zentrala, oianari orain dela 22 urte etak aita hil zion eta bere pertsonan zentratzen da ba, eleberriak egiten duen bidez, ez? Eh bide jenda ardatz, bidezidor asko ditu ardatz nagusi horrek eta horiek jazten dute eleberria bere osotasunean, baina ardatz nagusia hoianada, hoianaren mina, hoianaren bakardadea, hoianaren sufrimendoa, hoianaren aurrera eginaia, hoianakatzera ematen dituen eh pausoak eta eta horrek guztiak eragiten duena, ez? Eta, bueno, ba, ba, ba bai, hori da esatzen didatena. Eskerrik asko alako zerbait idazteagatik. Sanio Zazpimen gauean gaude, gure loreetan sasi. Esan dugun bezala, liburu abera Euskarri desberdinetan, liburu dendetan eskura dago, baina aurkezpen ofiziala ostegunean izango da. Ostegun goizean donostian, eta arratsaldean bea behasainen, zure... Sorta herrian irati. Mm, bai, eta irrikaz nago, ez? irrikaz e, nago xabier mendiguren editoraren onduan eseri, eta eta liburua e, aletzeko, eta liburua mamitzeko, eta mimu, mion, mami hori azaleratzeko, ez? Hori goiztean egin gode gualako prentxaurreko aurkezpen formal bat, eta igartza sariako ikua duen bezala, Ba, goizeko Donostiako horrek jarraipena izango du eh ba, bueno, orain eh daukagun osasun egoera kontuan hartuta, ba kontuan izango dira hartu beharreko neurri guztiak, baina aurkezpena aurrera doa eta gonbita egin, ezta? Eh aforuak eutzen dion neurrian ba egin herritarriek eta inguruko herritakoiei, ba nahi izan ezkero bintzat, bazazpitan igartza jauregira ba, bertaratu daitezela. Aukera polita dalako, ba, bueno, beti bezala ez guk asko dakigu hortaz, irakurle aldeetanea aritzen garen neurrian badakigu, ze balioa duene idazlearekin bertatik bertara aritzeak, e, aurkezpenak ere guztoko ditugu, liburu oraindik indik irakurri ezaren polita da, izazleak kontatzeko duena entzutea, amu horri egin eta etxera joandakoan liburu ligura irakurtzeko, eta bueno, ba esan bezala ni ni grikitan, eh, horretarako. Bertaratzen direne gainera liburua opari etxera eramateko modua izango dute. Bai, hori da e ikartza sariak aurrera egiten du elkar argitaletxeari behasengu udalari eta kaf lantegiari esker, hor e, konpromiso firmea du beha behasengu udalak. Eta berak erosten ditu zenbait, eta ba, besteak beste, lehenengo aurkezpen honetan ba, bertaratzen direnei libura oparitzen dira. Beraz, aukera polita, bertaratu, irati, xabior eta parte harteko dutenak entzun eta etxera libura ekin joteko. Beraz, hemen digomita, egingo diegu, behasein darrei eta inguruko herrietakoei ostegunean arratsaldeko zazpietan, igar zara bertaratzeko no la cayo soradio ichas embataben sperano pensa iratik bertaratzen direnei zer esango dia ba Ba, oso momentu egokian ere bada horrela liburu ez da e, lehen entzun dizuet, Niquel e, zabalzaren kontuak entzun dizkizuet, lasa, zabala, galindo torturak horren bueno, atzean e, mina handia dago badirudi eta hogeita bateko hotsaaiak ezer berridik eztiko ekarri baina lerketa bat gehiago eraginduela duela gizartearengan e, hori ere garrantzitsua da Me memoriak eh, ahtuak izan ez daike zen eta ba, borrokan eta eskuiden berme eskatze horretan danean jarrait dezagun eta bueno, ba, badator momentu eh, jakin batean ez, eh? liburuak asko du ba, minoriek lantzetik eh, biktimak egiten ari direne eh, lan eskergatik asko du eta gizarteak egin behar duenetik, ez? Eh, esan gobi ez saiatuko naiz. Ba, nik liburua idazteko erabili ditudan betaurrekoak, ba, irakurle bakoitzario oparizon eta gonbita eingo diz, ba, betaurreko horiek jantzi zitzaten, ez? E, aingeru maiorrek esan didan bezale eguna hoetan, ba, asko ikusten dut eta asko ez dut ikusten eta gustoutu beste zenbait kontu ikusteko gai ez nahi zela. Bueno, nik uste dute gizakia gaitela, egin dezaken oro egiteko, eta baita ikusten ez duen hori, eta ikusteko gai ezten hori ere, ikusteko atzean ezik dago, lehen haipatu ez bezala, atzean lanketa dago, eta, bueno, ba, ostegunean, betaurreko horien inguruan jardu nahi nuke. Eskerrik asko irati, eta behon da izela, liburu ederrau gure eskura, Jartzeatik, jarraian zuk eta elederrek ama semek atzo ostilaletan prestatzen duzuen solasalditxoa entzungo dugu eta harrituta gaude, semea rapero otetatorkizun? <hieres> bai, bueno hori batu baino duen eskerrik asko ekaitze hitze, bueno, baga orko tartze txonetan ere duen gana gertutatzeko ukere datik, eta bereziki eskerrik asko zuri da ba, urte terri honetan bakku izateatik, e, liburuaren irakurle fin izateagatik, liburuaren iruzkin fin izateatik eta ba, bueno, idazleak behar dituen bulzadua bilekain goxo, eta batez ere eraginkorre mateatik, ta eskerko eskerrika asko zuri maiuskula zitzlariz eta bai e, Orregonezin dezakegunez eta itaka saioa bertatik bertara ba istugarri botatzen dugu euskal tan, hori hartu dugu ez da ospital gauetan balako tartetxo bat eh artean osatzekoa. Eskatu egiten dit gainera e, ospitala diztuna, ama gero, irratia egin dargeu. Eta falondorenean ba hortze hartzen gara irratia egiten. Pare bat gaia itsaki atzatartu eta ipuin kantu eta kontu ba honetan Mikrofonoaren aurrean, ez baina telefonoaren aurrean jartzen gara eta, eta oso guztora urbiltzen gara zuengana. gana. Behoen daizuela ba bioi, eman, musioam diondi bat, ele derri gozatu, elkarrekin, gaurko eguna eta ostegunerarte? Bezarka bestuan eta eguna ondo pasa arte bai, egeo. Kaixo eta hongietorri... Itzakara... Itzarena ots... Eler, tairati... Kaixo, eleber... Kaixo... Ui, zer okotzean, kolpetxo bat hartu duzu ez da? Nola hartu dezu alurrela no de erorizea? Ez es que ez baino... Eba... Fronto jaren alde batiz dixiko... Tramankulu bat zeukan... Gaixo eta hongi etorri! Itakara! Itzarena hotx! Eler, tairati! Gaixo, Ui, zer okotzean, kolpetxo bat hartu dezu ezta? Bal! Nol hartu duzu alurreler horrizea? Ez es que ez baino... Eba... Fronto jaren alde batizik ziko... Tramankulu bat zeukan... Aitetz, eee... Eh, eee... Eh, tan... Eee... Eh, Ramankulu oretanetorri da alaia. Beste gaskosta e, ta saya ni neket nunai ibili ta. Ordun pasatu denean eh pasatu denean eh, pasatu denean jirin dua banikartu ez hemen mina, baina gero eh biztinan no, horritu de biskat. Nokano dola Lehor tuta, pixkoz. Parra Parrastanez? Pixko, ez? Parraztan ez. Azintzaitzu pixkoz, ezta Espainia azpikaldea. Baina. Eta gero gustora eritzuzea? Nik patsa zenu nazizitza si izalda hau barrua. Baina hau... Kampuan ez da. Mm. Baina, bueno, pasatu da. Traktorearekin gustora eritzuzea dekola zean? Baina, zeu kutxara bat. Baina, kutxara zezu kaldeko kutxarea? Et kutxara hondi bat, ke Traktoria batzuk ikutzen dute, kutxara, eta hori dut, ba. kutxara, eta kutxara horreken hartzen gertitun, harriak, eta harriak erabotzen ditun ni, eta bero, harriak botatzen ditun lurrera. Zirkuito bat egiteko, bai. eta eskultura bat egiteko. Bai. Guna bueno, Eleder, azte honetan, harritu egin gaitu zuizu, halako egun batean, rap! Egiten hasi zinen? Bai. Nuna ikasi duzu bazukori? E, ba, Nika tretikazi nioakarri, niri, niri buruatu zaitzen hori. Atera ikentezu barru-barrutik? Bai. Eta kantatuko diguzu? Bai. Rertzaude? Bai. Ia ba, nahi duzunean. Bota? Hasi ba? Ez zutu lutxeak emangoela, eh? Egun, sendi! Egun, sendi, sendi! Itzi dirak ere zorken amatxo-rapeatzen LDR-re-rapeatzen Eta beste kantua? Buna, gero, bururatzen bat zegu, gero... Beste hitz batzuk nire egiten duzu oso polita? Mundu guen... Egon zenti-zenti Itzitira kerezerkia Itzitira kerezerkia Munduan bagoa zegaan Amatxo rapea zen LDRR rapea zen Esan da horretzeko du, horrengo angeiago? Bai. Eh, bihar, bueno, beti gogorazteko dugu entzuleik, guk ostiral gauetan egiten de gulegirretia, ta orduan nahiz eta, larun bat goizetan entzuten den gu, hostiraletik ari gehala. Bai. Gaur iaiaiaiaiaiaiaia iargi ia ia ia ia, betea ikusi dugu. Bai baino baina bihar da. Bihar da, larun batean da, Gotsaileko uh. iargi betea. Naiztergoaz beha sainiataz egurara. Naiztergoaz goaz e, beha Naiz Naiz Gaur, iargi beteari zuk mundu hitxura hartu diozu. Eh? Hortxe, txuritxuriztean, zeruaren ardean. Ez, ez, ez, erba, eta gero, ez E, urdin argia. Ez ki, ematen zu, mundua zegoela eluruz beteta. Ba, horrela, kozera edo sopolita, iludia eleder. Mm, guk badakigu ilargibetearen e, ipui bat, ilargibetearen inguruko sí. ipui asko egon ba. godi, baina nola da, istatu ilargia, eskuartean esku artean ez daukagu, baina askotan irakurri duguta, ba. badakigu buruz, kontateko ba. dugu entzuleiz? Ba, ba. egun batean, dortoka batean naiz honi, ilargia Gaineko ko animaliek ere karanai zuten ilarria. Iosei mendira, baina ilarriak ez nahi nai dorzo kara kara patea, entzun saltowalkoa. Ta gero dorto ka deituzio telefonokari, telefonotia itrisen eta eta eta eta ite jar eta, eta sojatuzen betromparekin iriste lortu ilarriaen hen solako. Salto bat da iau. Baina, esan behar dugu elefantea jarrizala dortokaren gainean, eta torretxo bat egiten asiztienla, iar gira idistiko. Jirafa, jirafa, eh, jirafari, eh, jirafa gero etorrezen eta zainatuzten horrela, baina ez zon lortu, ez beste salto bat. Orduan, zeon dortoka, dortokaren gainean elefantea, eta gainean jirafa. lepoa luze-luze eginda jirafa. Eta gairo Eta horretzen zaldizea erprata, alketuz le, le, lepo motzeta etzen iritzi. Ez que iarriak emantzan beste salto bat. Baduzka gutortoka, elefantea, jirafa, eta jirafaren gainean, zaldizebra. Gero, deitu ziaten azeriaren. Baina azeriak ez da guztan luzea bat doka baino, lepo luzea. Zaitu zemera guztan horrekin arrapatzen baino, iarriak entzun salto bat. Beraz baduzkagu, dortoka, elefantea, jirafa, lepoluzea, saldizebra eta azeria. Ez, azeria, saldizebra, beraz, bañan, segun leoia. Ba, hori da leoia. Eta bera, segun azeria. Dortoka, elefantea, jirafa, saldizebra, leoia eta azeria. Eta bera, deduzia zin, chimuari eta, ezuzan horra dañezan lot. Aldiko, aldiko. Ilargiak ematez honu salto txiki bat gora parreit jentzen, biska bat ez da animalen. Eta gero xaku hor, zaten zioten. Ez da iritsiko xagua, ez da iritsiko xagua. Txiki txiki ezan da xagua, eh? Baina, iritsi ezan xagua. Zergatik, Ilargiak pentsatu zen xagua ez da iritsiko. Ez ez salturik egingo gora. Antxe giltu zen beretokian, eta? ze egin zion xagua? Ah. Am. Segulako ozkada, emantzen? Eta, eta, eta bero Ilargiak jarri zen tristetun. Bai, poliki poliki denek ozkaka, ozkaka, ozkaka, iargi betea bihurtu zen, hilbera eskax bihurtu zen, bai du Eta zesan zien arraiak lo hartu zutenean animali agi sekulako beteka da zuten esabelean, eta xiestarako lo hartu zuten, eta arraiak parregin zen, haaai. Zergatikuntzatea angora, hem, um, e, hemen daukazu eta iargia. Hemen nun. Uretan. Eta zertzeguen, uretan, iargiaren? Isla. Isla, zegoen, ezta. Oso ipuipolita da ez da? Bai, esango diogu iratikoa agur, bale? Agur, esango diogu gaurkoz nahiko indeguta. Nola esango diogu bagaur agur? Antopaza eta zari antso Aio, dator naster arte, musu! ori corre lloro velari era vendio munduari awa chorabe ate ele re re rape ate aita ere rabe beste adirazkide bat gehiago, jose? Rapa? Bai. <laughs> Edozarei e, eltzen dio, eh? doinu zea zentzu duen edozeri, eta gero, bueno, ipuñetik ere oso ederki eltzen dio, eta, bueno, azken batean horre e, ilusioa, ilusioa gogoa, taik usten da, ez e, pozak bai kantuan, bai e, ipu e, bai jakin mina hundiakin, dabil, eta dana zukutu nahi egin, eta benetan, e, arri arri-arriak ez. ez Aztazken denen izango da, jala gueneko ja eguneke kontatzen hasiagea, eta atzo bost eta gauz lau, eta... Eta, bueno, gogokin ez, gogokin ikusteko, eta egure ikusita, ba, bueno, aldan neurriak hartuz, ba, gerturatu, eta, eta, bueno, zenba maikiedegun azaldu eta erakutsi distanziatik ez. Josu Maroto eta irati goikoetxea. etxea Bapatetu ziuz zerreketo Martxoaren hiruan datorren haste azkenean, Zumarraako ariz, zelaiariti aretoan balio, erantzia, arratsaldeko zazpietan eta zorzietan bitxan da baina bietarako aforoa beteta dagoenez, martxoaren ama zazpian izango da urrengoa ukera, arratsaleko zazpietan, hori ere. Eta datorren ostegunean, martxoaren lauan, arratsaleko zazpietan behasain goi gartza jauregian, iratikoikoetxearen herriak eztu du barkatuko liburuaren aurkezpena. Gaur bien inguruan aritu gara gustora aritu ere eskuak ondoratu ez kitezen ondoratu eskuak ondoratu bagoaz jose izan aste onona berdin berdin Eta zu ere, entzule izan zorion txu, eta josu marotok zion bezala, bizi bizitza, une oro. Gudatorren astean itzuliko gara, bitartean izan zorion txu.